Ніка насторожилась. Марення. Що ж вона такого наговорила? Що тепер про неї, знає, про неї знає цей таємничий містер Ікс? Не лякайся, жодної державної таємниці ти не видала. Отже, ні, ЦРУ, ні ФБР, ні навіть наше рідне СБУ, тебе карати немає за що. От тільки кричала забагато. Все погрожувала якомусь там, вибач, не запам'ятав, що об'єш його, якщо когось там не відпустять. А потім собаку кликала. А то його кричала. Думаю, якщо ти вистріла в того типа, чи собака його ненароком роздар, то він того заслужив. Не могла така гарна панянка просто так, ні сіло, ні впало, на чоловіка зброю навести чи пса натравити. Іноді навіть найдобрішу людину перед таким вибором ставлять. До такого доводять, що вона мусить робити те, чого сама від себе не сподівалась, чого ніколи і на гадці не мала. Я це знаю, дівчинко». Життя такий крутіш, що, дай Боже, втриматись. Ти, головне, нічого не бійся. Тут ти в повній безпеці. Я тебе нікому не видам. Не бійся, а чого це він її так уважно розглядає? Просто просвертлює темними, як слива тернівки, очима з-під сивих брів. Ніби щось пригадати хоче. Ніби впізнає і впізнати не може, чи навпаки, вже впізнав, але сказати ніяк не відважиться. Чого пан так на мене дивиться? У пана є ім'я Левком мене звати. А ти ж хто? Оце так. Про те, що пістолетом погрожувала краскову, що навіть пса на нього нацькувала, розказала, а імені свого не видала. Ну й конспіраторка ж ти, Ніко. Вероніка, просто Ніка». Просто Ніка, кажеш, а прізвище ж у тебе є. Може, вам ще й документи показати. І посвідку з податкової інспекції. Ну, чого ти, як окріп на плеті? Я й на слово вірю. То як? Величко. Чого це він так сполотнів? Та ви можете подивитися мій атестат. Він у наплічнику. Зараз дістану. Там написано. Паспорта, вибачайте, немає. Добрі люди позичили і віддавати не поспішають. Маму, маму твою як звати? Мамою мою звали Вірою. Вірою Трифонівною. Вона нібито в цьому селі народилася. От я й переїхала, думала, може когось із родичів розшукаю. Цільраді мені сказали, що живе тут чоловік з таким самим прізвищем. Макар Трифонович Величко. Розшукала я його хату над річкою, якраз навпроти того дерева на горі. Зайшла на подвір'я, а там, словом, вигна від мене, навіть склянки води з дороги не запропонував і поговорити не захотів. А ще кажуть, що сільські люди гостинні. Люди як люди, дівчинко. Вскрізь я привітні і не дуже, гостинні і не гостинні. Що це з ним? Стергнувся, схопився за двірок, хапнув ротом повітря, ніби йому щось у горлі застряло. Боже, який же він вразливий, цей пан Левко. Ще тільки інфаркту не вистачало. Вона ж і не побіжить, щоб покликати когось на допомогу. І зателефонувати не зможе?» «Вам зле?» «Я зараз, все добре, піду чаю принесу». «Чай, це класно, я люблю чай. Але найперше мені треба телефон зарядити. Всільниковий, ось такий, бачите? У вас що, ні телефону, ні електрики вдома немає. Як же ви живете? І це в комп'ютерну еру?» Промовчав, худенько почала повід дверей. Глянула на його спину з сивим жмутом волосся, перехопленим гумкою, і щемкий жаль ворухнувся у серці, аж сльози підступили. Ну і навгадувала ти Ніко, ну й нафантазувала, який же він маніяк. просто старий чоловік, який дивом дивним опинився поруч, коли ти... Невже вона хотіла це зробити? А таки хотіла? І відчула себе того ранку такою нещасною, такою самотньою, всіма покинутою і забутою, нікому не потрібною. Останньою лузеркою, приниженою додалі нікуди, до того ж страшенно голодною і промерзлою до кісток. Якби не кіт, який змусив її спуститися з самого вершечка крони, а отже й не дав упасти з такої висоти, якби не цей дід, який не відзвідки явив з-під дерево, ніби його раптом янгол з неба спустив. Господар приніс чай, словічок з малиновим варенням і білий хліб з маслом. Зняв зі на наплічник, поставив замість нього тацю знову вийшов. У вікно Ніка побачила, як він хутко попришкував до воріт. Тимний якийсь, чого він мене так розглядав. А що як? А що, коли злочинницю Вероніки у Величко вже розшукує міліція? Надрукували фото в газетах, розіслали по всій області. От суперчемний дідусь і впізнав. А тоді, як законослухняний громадянин, вирішив негайно повідомити, куди слід. Бор, от прийде разом з міліціонером, надягнуть кайданки на руки і поведуть у гарню. Він повернувся не скоро. Не сам, але й не з міліцією. День добрий. Юрко Ремез до ваших послуг. Хлопець приблизно її віку, може хіба на рік-два старший, худорлявий, сірокий, з довгим росявим чубом, на виволеній аж до близьку голові, сяйнув білосніжною усмішкою. Ого, які зелені очі! То ти, значить, і я отамавка, яку пан Левко на дереві знайшов? Під деревом. Ніка демонстративно заплющила очі. Нічого на них витріщатись, і відвернулась. От бачите, пане Левку, навіть лісові мавки, виявляється, не можуть обходитись без електрики. А ви вперлись, як у той віслючок